פרק כ. ויצאו כל בני ישראל, ותקהל העדה כאיש אחד, למידן ועד באר שבע, וארץ הגלעד, אל אדוני המצפה. ויתייצבו פינות כל העם, כל שבטי ישראל, בקהל עם האלוהים, ארבע מאות אלף איש רגלי, שולף חרב. וישמעו, בני בנימין, כי עלו בני ישראל המצפה. ויאמרו בני ישראל, דברו, איכן נהייתה הרעה הזאת? ויען האיש הלוי, איש האישה הנרצחה, ויאמר, הגבעתה אשר לבנימין, באתי אני ופילגשי ללון. ויקומו עלי בעלי הגבעה, ויסובו עלי את הבית לילה, אותי דימו להרוג, ואת פילגשי פינו ותמות. והאוחז בפילגשי, ואנתכיה, ואשלכיה בכל שדה נחלת ישראל, כי עשו זימה ונבלה בישראל. הנכו לכם, בני ישראל, הבו לכם דבר ועצה הלום. ויקום כל העם כאיש אחד לאמור, לא נלך איש לאוכלו, ולא נסור איש לביתו. ועתה זה הדבר אשר נעשה לגבעה. עליה בגורל. ולקחנו עשרה אנשים למאה, לכל שבטי ישראל, ומעל האלף ואלף לרבבה, לקחת שידה אל העם, לעשות, לבואם לגבע בנימין, ככל הנבלה אשר עשה בישראל. וייאסף כל איש ישראל אל העיר, כאיש אחד חברים. וישלחו שבטי ישראל אנשים, בכל שבטי בנימין, לאמור, מה הרעה הזאת אשר נהייתה בכם? ועתה תנו את האנשים בני וליעל אשר בגבעה ונמיתם, ונבערה רעה מישראל. ולא אבו בני בנימין לשמוע בקול אחיהם בני ישראל. ויאספו בני בנימין מן הערים הגבעתה לצאת למלחמה עם בני ישראל. והתפקדו בני בנימין ביום ההוא מהערים עשרים ושישה אלף איש שולף חרב, לבד מיושבי הגבעה התפקדו, שבע מאות איש בחור. מכל העם הזה, שבע מאות איש בחור, איתר יד ימינו. כל זה קולע באבן אל הסערה, ולא יחטיב. ואיש ישראל התפקדו. לבד מבנימין, ארבע מאות אלף איש שולף חרב, כל זה איש מלחמה. ויקומו ויעלו בית אל, וישאלו ולוהים, ויאמרו בני ישראל, מי יעלה לנו ותחילה, למלחמה עם בני בנימין? ויאמר אדוני, יהודה ותחילה. ויקומו בני ישראל בבוקר, ויחנו על הגבעה. ויצא איש ישראל, למלחמה עם בנימין. ויערכו איתם איש ישראל מלחמה אל הגבעה. ויצאו בני בנימין מן הגבעה, וישחיתו בישראל ביום ההוא שניים ועשרים אלף איש ארצה. ויתחזק העם איש ישראל, ויוסיפו לערוך מלחמה במקום אשר ערכו שם ביום הראשון. ויעלו בני ישראל, ויבכו לפני אדוני, עד הערב, וישאלו אדוני לאמור, האוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי, ויאמר אדוני, עלו אליו. ויקרבו בני ישראל אל בני בנימין ביום השני, ויצא בנימין לקראתם מן הגבעה ביום השני, וישחיתו בבני ישראל עוד שמונת עשר אלף איש ארצה. כל אלה שולפי חרב. ויעלו כל בני ישראל וכל העם, ויבואו בית אל, ויבכו, וישבו שם לפני אדוני, ויצומו ביום ההוא עד הערב, ויעלו עולות ושלמים לפני אדוני. וישאלו בני ישראל באדוני, ושם ארון ברית האלוהים, בימים ההם. ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו. בימים ההם, לאמור, האוסיף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי, אם אחדל. ויאמר אדוני, עלו, כי מחר אתננו בידיך. וישם ישראל עורבים אל הגבעה סביב. ויעלו בני ישראל אל בני בנימין ביום השלישי, ויערכו אל הגבעה כפעם בפעם. ויצאו בני בנימין לקראת העם, הונתקו מן העיר, ויחלו להכות מהעם חללים, כפעם בפעם, במסילות, אשר אחת עולה בית אל, ואחת גבעתה בשדה. כשלושים איש בישראל. ויאמרו בני בנימין, ניגפים הם לפנינו כבראשונה. ובני ישראל אמרו, ננוסה ונתקנוהו מן העיר, אל המסילות. וכל איש ישראל קמו ממקומו, ויערכו בבעל תמר, ועורב ישראל מגיח ממקומו, ממערי גבה. ויבואו מנגד לגבעה עשרת אלפים איש בחור מכל ישראל, והמלחמה כבדה, והם לא ידעו, כי נוגעת עליהם הרעה. ויגוף אדוני את בנימין, לפני ישראל, וישחיתו בני ישראל בבנימין ביום ההוא עשרים וחמישה אלף ומאה איש. כל אלה שולף חרב. ויראו בני בנימין כי ניגפו, ויתנו איש ישראל מקום לבנימין, כי בטחו אל העורב אשר שמו אל הגבעה. והעורב הכחישו, ויפשטו אל הגבעה, וימשוך העורב ויך את כל העיר לפי חרב. והמועד היה לאיש ישראל עם האורב, הרב, להעלותם מסעת העשן מן העיר. ויהפוך איש ישראל במלחמה, ובנימין החל להכות חללים באיש ישראל כשלושים איש, כי אמרו, אך ניגוף ניגף הוא לפנינו, כמלחמה הראשונה. והמסעת החלה לעלות מן העיר עמוד עשן, ויפן בנימין אחריו, והנה עלה חליל העיר השמיימה. ואיש ישראל הפך, ויבהל איש בנימין, כי ראה, כי נגעה עליו הרעה. ויפנו לפני איש ישראל אל דרך המדבר, והמלחמה הדביקת הוא, ואשר מהערים, משחיתים אותו בתוכו. כי תראו את בנימין, הרדיפוהו. מנוחה, הדריכוהו, עד נוכח הגבעה ממזרח שמש. ויפלו מבנימין שמונה עשר אלף איש. את כל אלה אנשי חיל. ויפנו, וינוסו המדברה אל סלע הרימון. ויעוללוהו במסילות חמשת אלפים איש. וידביקו אחריו עד גדעום, ויכו ממנו אלפיים איש. ויכול הנפלים מבנימין, עשרים וחמישה אלף איש, שולף חרב ביום ההוא. את כל אלה אנשי חיל. ויפנו, וינוסו המדברה אל סלע הרימון, שש מאות איש, וישבו בסלע רימון ארבעה חודשים. ואיש ישראל, שבו אל בני בנימין, ויקום לפי חרב, מאיר מתום עד בהמה, עד כל הנמצא, גם כל הערים הנמצאות, שילכו באש.